ЗАКОН НА РАВЕНСТВО ОСМА ЛЕКЦИЯ От четвърта година на Общо култен клас Държана на 3 декември 1924 година. Размишление Бяха прочетени някои от работите върху темата Разлика между събиране и изваждане. За следния път ще пишете върху темата Разлика между деление и умножение. Когато между двама души има два процеса, при които единият събира, взема, а другият дава, как ще можем да примирим тия двама души? Заемодавецът който взема пари от тебе, събира, нали? Ти, който даваш, изваждаш от кисията си. Следователно, между онзи, който събира и онзи, който изважда, се ражда едно чувство на неразположение, едно неприязнено чувство. Как ще примерим този вътрешен резултат? При обикновеното събиране на числата резултатът върви много добре, но при живото събиране резултатът е друг. За изразяване на действието събиране аз ще употребя друг знак, не плюса, т.е. кръста, с който се служим, а следния знак. Ще обърна този знак нагоре и тогава. Като искам да събера 2000 лева с 1000 лева, ще пиша така. 2000 плюс 1000 равно на 3000 лева. Как ще примерим сега тия двама души, от които единият има да дава, а другият да взема? В математиката съществува един закон, според който ще съберем тия числа, ще ги разделим на две, и по този начин тия хора ще се примирят. Значи 3000 делено на 2, равно на 1500 лева. Учителят пита учениците. Можете ли да съберете една овца и една крава или един вол и една овца? Не, господин учителю. Ами една свиня и една крава? Пак не може. Господин Учителю, в нашето село събират водата и млякото. Как? Като съберат едно кило мляко и едно кило вода, стават две кила мляко. Значи водата може да се събере с млякото. В природата обаче законът за изваждането и за събирането има по-дълбоко значение, отколкото в обикновения живот. Сега вие сами ще намерите какво отношение имат делението и умножението към първите две действия. За да боравите в даден случай със себе си, със своето естество, трябва да имате известни правила извън времето и пространството. Всички вие трябва да се научите да действате извън времето и пространството. И докато не научите този закон, не можете да изправите вашия характер. Защо? Защото характерът на човека не се изправя във време и пространство. Някой казва, утре ще бъда добър. Не. Кажеш ли веднъж, ще бъдеш добър. То е казано и свършено. Вие трябва да действате извън времето и пространството, а във времето и пространството ще се проявят само резултатите. Изявяването на твоя характер ще стане във времето и пространството, а изправенето му става извън времето и пространството. То е резултат от духовния свят. Например, вие не можете да опишете не може да предадете едно ваше чувстване на земята, по никакъв начин, с никакви знаци. Как ще ми предадете, например, една ваша скръп? По сълзите ли? Може би да е духал вятър и да са ти потекли сълзи. Сълзите не са всякога признак на скръп. Някой път може да са признак, но друг път не са признак. Когато духа вятър, текат сълзи. Когато имаш хрема, пак текат сълзи, но всичко това още не показва, че имаш някаква скръп. Има скръп, която с сълзи не може да се изрази. Обаче има известни черти на лицето, които показват скръпта. При скръпта мускулите всякога се съкратяват. Свиване става. На човек, който скърби, сърцето му се свива. При радостта има едно малко разширение на сърцето. Следователно, човек, за да разбере тия два процеса, радостта и скръпта, трябва да опита състоянията на свиване и разширяване на сърцето. Колкото и малко да е свиването на сърцето, в духовния свят това все ще произведе известна дисхармония, която ще се отрази в една или друга скръп. Всяко разширение на сърцето, както и всяко разширение на съзнанието е резултат на радостта. Сега защо като означавах събирането и изваждането, аз не употребих обикновените за тия действия знаци. Знака Плюс пишем, като теглим отгоре-надолу една отвесна права, после друга права, перпендикулярна на нея, при което става поляризиране. Знакът Плюс, т.е. кръстът, при всички случаи произвежда противодействие. Затова вие всякога не пишете кръст. Кога се пише кръст? Казват за някого, Тури му кръста. Кръст турят на умрелите. И когато човек дойде до кръста, той трябва да се спре, да концентрира ума си. Трябва да бъде абсолютно чист. Защото като се напише кръстът, иде ангелът с меча. Щом си туриш кръста, ти викаш този ангел. Той идва и ти казва, какво искаш от мен? Не само това, но често вие си турете едни на други кръстове. Когато говориш нещо лошо за някой човек, ти му туреш кръст. Ти предизвикваш две противоположни сили, в които можеш сам да се вплетеш. Ако си силен, Можеш да избегнеш това, но ако си слаб, не предизвиквай върху себе си изкуствено силите на природата. Това, което ви говоря, е за вас, но не и за хората извън училището. Вие няма да им казвате нищо. Тия хора, които още нищо не знаят, могат да се играят с кръста. Този кръст е за тях. Но когато някой от вас, на когото съзнанието е просветено, напише знака Кръст, този знак вече има смисъл за него. Той оказва известно влияние върху него. Щом нещо прониква в съзнанието ти, щом го разбираш, ти не можеш вече да си играеш с него. Когато произнасеш някоя свещенна дума, например... Думата любов, ти няма да я изкажеш набързо, но ще се спреш в себе си. Ще се концентрираш и тогава ще я изговориш. Тя трябва да означава нещо. Когато изговараш думата истина, пак ще се спреш. Ще се концентрираш в съзнанието си. Свещена дума е тя. Има известни думи. Които, като изговаряме, ще трябва постоянно да се спираме в себе си, защото само така те ще ни предадат своята сила. Казваме любов, истина, вяра. Какво нещо е вярата? И при изговаряне на думата вяра, пак ще се спреш. Думата вяра в българският език е силна дума, а думата любов не е толкова силна. Думата вяра започва с буквата В. Първият принцип Бог. Тя изразява символ на Бога. Тази буква В е образувана от една права линия и два полукръга. Тия два полукръга, обърнати нагоре, Означават малкото семенце, което посъдено в земята, се разпуква, развива и започва да расте. От него излизат клончета и листа. Така са се образували растенията в материалния свят. Този знак представлява буквата ВАВ в еврейския език. От тази буква е излязла българската буква Т. Гръцката буква епсилон, българската буква з и цифрата 3. Значи, няколко букви са произлезли от тази еврейска буква. Всяка буква изобщо представлява известни течения в природата. Тези течения постоянно семенят. В буквата в теченията отиват нагоре. В те. Теченията отиват надолу, защото тази буква изразява корените на живота, които се загнезват в божественото. Затова именно около буквата Т се преплита знакът на безкрайното или вечното. Змията в този случай не е нищо друго, освен един разтворен кръг. Всеки кръг който се разтваря, става на змия. Всеки човек, в когото става пропукване, става на змия. Следователно, щом змията отново захапя опашката си, става пак човек. Значи, човек може по 10 пъти на ден да става змия, само че без да има нейната външна форма. Ако човек не върви правилно в живота си, може да става змия. В змията липсват крака и ръце, т.е. в нея няма воля, няма и характер, но ум има. При това в змията няма добродетели, крака няма. Защо дяволът влезе в змията? Защото той има ум, но воля няма. Следователно, в дявола няма разумност, затова това може да кажем, че в него няма глава, т.е. няма божествен принцип. И в това отношение, ако дявола ти вземе ръцете, силен става. Ако ти вземе краката, силен става. Не му ли дадеш обаче нито ръцете си, нито краката си? Той е слаб. Ако змията се обвие около тебе, може така да те стегне, че да ти удуши. Но ти никога не трябва да оставиш живота си да се разпукне. Не трябва да пропукваш този божествен кръг около себе си. За това ще държиш съзнанието си постоянно будно. Всеки грях, всяка лоша мисъл е пропукване. Колкото повече се пропуква този кръг, толкова повече той се превръща в зъбчато колело. Ще кажете, какво от това, че се образува такова зъбчато колело? Трябва да знаете тогава, че това колело няма да мине по гърба на другите, но по вашия гръб и вие ще почувствате всичката острота на неговите зъбци. Та в окултната наука, като застъпваме нещата разумно, показва ни се, защо не трябва да пропукваме живота си. Ние самите ще страдаме. Не са важни външните отношения на живота, а именно как съм облечен, доколко съм учен, как говоря, как се проявявам външно и така нататък. Всички тия неща са повърхностни. А важното за мен лежи скрито в дълбочината на моята душа. Този скрития човек вътре, човекът, който не семени, това съм аз. Този човек може да контролира благата, които Бог му е дал. Не е лошо, когато става известно пропукване в живота на човека, но веднага трябва да се съедини този кръг. И тъй, като действате по този начин, като се насърчавате, вие ще направите вашия живот по-сносен. Ние постоянно се оплакваме от страданията, оплакваме се, че имаме недоразумения, но трябва да знаете, че всичко това не е нищо друго, освен пропукани кръгове. Всеки от вас. Може да поправи своя кръг. Как? Ще помислиш за Бога и ще се съединиш с Великия Божествен кръг. Обикни Бога и въпросът лесно ще се разреши. Той пропукване ще се съедини и ще дойде разширение в съзнанието ви. И в растенията ние виждаме този кръг. Най-напред... Той представлява едно малко кръгче, което постепенно се разширява без пропукване. От него после се образуват няколко концентрични кръгове. Такива кръгове се образуват и около съзнанието на човека. Тия кръгове постепенно се разширяват и всяко разширение носи живи, разумни сили в света. Вие казвате, че може да живеете както искате. Не можете да живеете както искате. В този кръг влизат кръговете на хиляди други същества, тъй щото вашият кръг е преплетен с тях. Казвате, аз намислих нещо. Нищо не сте намислили. Може да си намислил да вземеш от мене 2000 лева, но с това. Ти ми ставаш учител и утре аз ще ти взема 10 000 лева. След това ти ми вземаш 20 000 лева. После пък аз ще ти взема 30 000 лева и така нататък. Какъв ще бъде резултатът в края на краищата? Надхитряването в лъжа не е наука. То може да ти развие ума, но не и да ти повдигне като човек. Един от турските султани казва на един от своите визири да му доведе най-големия лъжец от Цареград. Той му довежда един такъв лъжец и султанът му казва, искам да ми кажеш една голяма лъжа. Аз престанах вече да лъжа, но за да се каже една такава лъжа, каквато ти искаш, трябва да се купят алати. Колко ти трябват? Трябват ми 500 лири. Султанът му дава 500 лири и праща с него един от своите слуги. Лъжецът започва да ходи от дюкян на дюкян, докато най-после мръкнал. Султанът го чакал да се върне, но той му пише едно писмо. Тази е последната лъжа, която ти казах. Алат е му трябва ли? Какви алати му трябват? Алатите за лъжата са у него. Често вие казвате, аз ще направя добро, но ми трябват пари. Вие не сте ли този лъжец, който търси алати за лъжа? Той иска да направи добро, но му трябват алати. Трябват му пари. Че доброто с ли ще се прави. Ще знаете, че доброто нито съзнание става, нито с пари става. Знанията ни трябва да са за съвсем други работи. Понякой път вие се правите иллюзии, че доброто може да се направи с голям ум. Ако това е вярно, тогава гениалните хора трябваше да бъдат най-добрите. Доброто седи над всяка гениалност. Няма по-голяма гениалност от тази, щото човек да бъде добър. За да бъде човек добър, трябва да бъде умен. Да дадеш пари някому, това не е добро. Това е само един разумен акт, само едно приятно, хармонично действие на ума или една благородна постъпка на сърцето. Да дадеш пари някому, това не е добро. То е повече знание, отколкото добро. Какво е доброто само по себе си? Доброто, това е едно целокупно проявление на любовта в даден случай. В правенето на добро, ти трябва да дадеш всичко. Вие сега мислите, че за да бъдете добри, трябва да бъдете умни. Казвате, че някой човек е зъл, защото е глупав. И то не е вярно. Глупостта не ражда злените. Най-често умните хора са зли. Глупавият човек не може да бъде зъл. Злото не се е родило от глупавите хора, но от най-умните, от гениалните от ангелите. Злото, грехът се родиха между тези хора. Отде е произлязло злото, няма да го закачаме, но трябва да знаете, че оттам си е родил. Де се роди доброто? Фонзи акт на любовта, когато Словото излезе от Бога. Доброто е излязло от Бога заедно с любовта. Казвам, умът на човека трябва да бъде слуга на доброто. Парите трябва да бъдат слуга на доброто. Не мислете, че доброто се върши с пари. Всичко външно в света може само да спомогне на доброто, което вие трябва да изнесете, но всъщност всичко ще извършат вашият ум, вашето сърце и вашата воля. Парите ви, знанието ви, това са само спомагателни средства. Ако мислите тъй, вие ще можете да се самовъзпитавате. Унези от вас, които не са много учени, ще мислят, че те не могат да вършат добро. Да допуснем, че имате в математиката следните изрази. А плюс b равно на c и a минус b равно на c. Може ли А минус b да е равно на c? В дадения случай А минус b не може да бъде равно на c. Защо тогава учениците пишат А минус b равно на c? Да, Вярно е, че А минус Б равно на С, но при известни условия. Ето защо всеки учител по математика проверява погрешките, които учениците му правят. И в живота също така ние правим хиляди такива съчетания, като доказваме, че А минус Б равно на С. Някои казват... Не струва да правим добро. Защо така? Защото някой правил добро, та не му вървяло, че казва Не струва да се прави добро, зло трябва да се прави, та да не тръгне напред. Че каква наука е тази? Други пък казват тъй Не струва всякога да говориш истината, и лъжа трябва. Значи, животът систина не се потиква напред, Ами трябва малко лъжа, като масълце, тя да го понамажи, че да тръгне. Това е едно неправилно математическо уравнение. Как мислите, стои математическо уравнение, може ли да тръгне животът напред? Хората мислят, че чрез лъжа ще уредят живота си. Има хора, които отричат лъжата, но щом дойдат натясно, пак поставят своите математически отношения и с тях се оправдават. Някои от тия хора не виждат тия отношения, не виждат де да е грешката в тях, защото в математиката има ред такива сложни отношения, в които всеки може да се обърка. У някои хора умът не е тънък, за да може да схване отношенията, които съществуват в математиката и да ги използва разумно. Сега математиците казват, че могат да се събират само еднородни величини. Величините А плюс Б могат да представляват два коня, два вола, две ниви и така нататък, но същевременно могат да представляват две сили на които резултатът да е равен на c. Да кажем, че двама души теглят едно въже. Може ли да се определи на какво е равна тяхната сила? Може. В физиката има известни закони за това. Каква тежест могат да изтеглят? Да кажем, че единият може да изтегли 50 кг, а другият 10 кг тогава казваме, като теглят двамата, работата им се равнява на 60 кг. Значи, те могат да повдигнат заедно 60 кг тежест. Така може да се определи силата им. Ако аз изтегля 25 кг вода и друг изтегли 50 кг вода, каква ще бъде разликата между силите ни? Ние казваме, че човек трябва да бъде силен. Каква сила е тази? Физическа. Да вземем друг пример. Двама души имат градини, но тази на втория е по-малка. Градината на първия е два декара, а на втория един декар. Затова вторият изтегля 25 кг вода, а първият 50 кг. Какъв ще бъде резултатът от обработването на тия градини? Ще има ли вътрешен духовен резултат? Ще има физическа разлика, но ако тези градини представляваха техния характер, ще ще да има една съществена разлика в обработването им, както и в техните резултати. Следователно, от това ние изваждаме следния закон – Материалните блага не могат да направят човека добър. Те са условия за него. Тези условия могат да направят човека добър. Тия условия можеш да използваш за добро, но те не могат да направят човека добър. Друго твърдение. Материалните лишения не могат да направят човека зъл. Богатството не може да направи човека добър, сиромашията не може да направи човека зъл. Богатството не може да направи човека добър, а сиромашията не може да направи човека зъл. Те са две положения, които се изключват. Ние, съвременните хора, вярваме, че богатството ражда доброто, а сиромашията ражда зло. Не е вярно. В сиромашията се раждат злини от един род, в слабите натури обаче и в богатството се раждат други злини. И богатството има своите добрини, и сиромашията има своите добрини. И богатството има своите злини, и сиромашията има своите излини. Следователно, няма да влагате в ума си следната мисъл. Аз съм богат, значи мога да бъда добър. Ти можеш да бъдеш добър, но не оплувавай на богатството. Пък сиромашията ти да не бъде една спънка, да кажеш, аз съм сиромах, какво може да стане от мен? Не ти в сиромашията ще се си държиш главата високо, ще мислиш ясно, както когато си богат. Когато си сиромах, трябва да мислиш тъй, както когато кисията ти е пълна. Това е истинският човек. Ако аз мога да оповавам на Бога, ако имам благоволението му, то и сиромах да съм на земята, пак ще имам всичкото богатство, т.е. вътрешно в себе си ще се чувствам богат. Какво по-голямо богатство от това, да мога да се изложа на слънцето и да се ползвам от неговите лъчи? Това не е ли богатство? Кой е богат човек? Може ли да се нарече богат този, който има пари, но е хилов? Парализиран, да трябва други да го изваждат на слънце. Какво му струват пълните с пари киси? Какво му струват тогава пълните жито-житници? Богат ли е този човек? Не, сиромах е той. Кое е за предпочитане в този случай? Да си беден, но здрав или богат и болен? И сиромахът може да бъде парализиран, хилъв и да каже, Господ ме направи сиромах. Не вярвайте в това. Бог не прави хората нито сиромаси, нито богати. Ние сами ставаме богати и сиромаси. Това са положения само на земята. Той, което Бог прави с нас... Е, че Той ни изпълва със Своята любов и иска да живеем, да бъдем немо подобни. Любовта му се внася в нас като един велик закон и ражда доброто. След това, като слезем ние на земята, доброто става условие, основа, за да се прояви човешката интелигентност, човешкият ум. При тази интелигентност, по-нататък, можем да използваме благата, които съществуват на земята. И тъй Няма да ставате богати. Няма да ставате сиромаси. Те са относителни положения, с които вие трябва да се примирите. От вас зависи да бъдете богати или сиромаси. Ако някой от вас е сиромах, той сам е решил да бъде сиромах. Ако някой от вас е богат, той сам е решил да бъде богат. Всеки трябва да е доволен от своето положение. Ако някой е решил да бъде учен, той ще бъде учен. Ако някой е решил за себе си да има малко знание, малко и ще знае. Всеки човек има Той, което си е пожелал. За в бъдеще може да промените положението си. Всеки от вас може да стане учен, ала кога? Не сега, след време. Той може да ви се вижда противоречиво, но е факт. Да допуснем, че вие имате баща, който разполага със 100 декара земя. Вие сте петима братя и пет сестри. По колко ще ви се падне от тази земя? По десет декара. Ако ти искаш да бъдеш богат, ще трябва да обереш братята си, иначе други външни условия няма. Тогава какво ще правиш? Отговор. Не трябва да се делят. Да, не трябва да се делите. А да се съберете всички заедно, и така, като работят 10 души задружно, работата ще върви. Тогава законът е следният. Човек, понеже има 10 пръсти на двете си ръце, всички ще се подчиняват на главата, и така той ще бъде богат. По някой път, вие се докачите, че някой бил на по-голямо почитание от вас. По-голямо почитание от това, с което се ползва големият пръст, има ли? Палецът подкрепя всичките пръсти, но има нещо, по което всички си приличат, в което всички са равни. То е, че всички еднакво страдат. Гдето и да заболеят, Големият или малкият пръст, в болестта им няма разлика. Като те заболи малкият пръст, тъй го пазиш, както ако ти би заболял и големият пръст. Само в страданията си пръстите са равни. Следователно, ние си мязаме в света само по страданията. За да ви докажа, че сме равни, трябва да страдаме. Щом страдаме, всички сме равни. Господ, за да ни покаже, че сме еднакви, дава ни страдания. И тогава се приравняваме. Като страдаме, спомняме си и за своите братя. Големият пръст, като заболее, казва на другите пръсти. Молчете вие там, не говорете. Щом заболее малкият пръст, Показалецът не се показва, той се свива. Където и да ходите, вие показвате все малкия си пръст. Не го сочите навсякъде. Значи, малкият пръст повядва, всички му се подчиняват. И големият и показалецът всички му се подчиняват. Значи, в света има една божествена философия която примирява всички противоречия. Тя е философията на страданията. Щом дойдат страданията в света, въпросът е разрешен. Всяко страдание в нас трябва да внесе в душите ни една велика божествена мисъл. Пръст те боли. Разреши един основен закон. Да премахнеш всички прегрешения, които се е сторил и които стоят като тъмни петна в съзнанието ти. Като видя, че някой е превързал пръста си, аз казвам, добре, че му е дошло това страдание, защото всички хора, и богати, и сиромаси, са равни при страданията си. Зато и трябва да благодарим на Бога за страданията които ни праща. В този случай, какво означава знакът на равенството? На какво може да се уподоби знакът на равенство? На страданието. Значи А плюс Б равно на С, т.е. А и Б страдат, при което са равни на С. Когато пък имаме А минус Б, което не е равно на це, това изразява големият пръст, който не признава равенство. Той винаги седи вдигнат нагоре. Тази величина отвън е отрицателна, но вътре в живота е положителна величина. Следователно, при събирането хората са равни, а при изваждането не са равни. Да извадиш нещо, значи да го покажеш навън. Изваждането не е вземане. Ти изваждаш нещо, за да го покажеш, но то пак се остава в теб. Изваждаш някой недък или известна добродетел, но не я даваш. Изваждаш я и пак я държиш за себе си. Изваждаме една английска лира и пак я туреме в кисията си. Изваждането още не показва, че нещата са отишли вън от нас. Ако ние подразбираме, че събирането носи страдание в себе си, тогава кога ще се роди недоволството? Когато събираш или когато изваждаш? Когато изваждаш, т.е. по право, когато ти вземат нещо. Когато ти дават нещо... Ти не се дразнеш, но когато ти вземат нещо, ти се дразнеш. Ако ти вземат дрехи, пари или изобщо, когато насила изваждат нещо от тебе, тогава се раждат всички неприятности в живота ти. При събирането, в правия смисъл на думата, всички ние сме равни. Всички можете да опитате този метод, без да го вземете като абсолютна истина. Това е математическа вероятност, която трябва да опитате. На земята ние ще си служим с математически вероятности. С абсолютни истини не можем да се служим. Когато някой път повдигаме такива въпроси, трябва да ги разглеждаме като математически вероятности, като допустими. Това е процесът, който трябва да стане и в ума Ви, и в сърцето Ви, да се научите да разсъждавате правилно. Всички тия величини, за които Ви говоря, може да ги намерите в природата. Те са символи. Буквата Т, например, може да я намерите изразена в човешкия нос. Виждате, това са противоположни сили, които постоянно се поляризират. Истинският човек. Това е носът му. Той представлява божественото, което служи като опорна точка. Силите, които се проявяват в веждите, стават понякога противодействащи сили, които постоянно се изменят. Ето защо разумното, божественото, трябва да пази равновесие между тези сили, защото тези везни може да се наклонят в една или друга посока, но не могат да се завъртят. Те могат да се завъртят само в такъв случай, ако носът изчезне, т.е. ако разумността от човека може да се премахне. Само тогава може да се образува един кръг на движение. Значи, носът показва, че до тогава, докато ние мислим, докато нашето съзнание е будно, то не позволява да става никакво пропукване в живота ни. Тогава ние ще имаме равновесие. Следователно, ще имате предвид следното правило. Когато сте развълнувани, сутрин или вечер, концентрирайте ума си или към края на носа, или към центъра на веждите. Защо? Във веждите вътре, между космите, има празнена, наречена празнена на безмълното наблюдение, на Божествения ум. Ще се концентрираш, ще държиш ума си буден докато ти дойде една светла мисъл, едно просветление. Да кажем, че ти решаваш един важен въпрос. Спри ума си върху него и след малко ще проблесне една малка светлина. Ще ти дойде една светла мисъл, която ще ти напъти към този път, в който трябва да тръгнеш. някой път когато на хората им дойдат големи страдания, те свиват веждите си. Когато човек свие веждите си, той несъзнателно концентрира ума си към центъра на веждите. Щом концентрирате ума си нагоре, вие го проектирате от центъра на главата си към слънцето, т.е. към централното слънце на духовния свят. Ние определяме, че Бог е над главата ни. Не мислете къде е Бог. Щом проектирате ума си към веждите нагоре, непременно твоята мисъл ще донесе някакво благо в живота ти. Да не мислите, че ще решите някакви важни въпроси. Не, това са малки, микроскопически опити. Сега да не мислите, че с този метод няма да имате нужда от нищо? Не, това са малки опити. Сега разбрахте как седи работата. Сега няма да завършваме въпросите. Вие си мислите какъв ли ще бъде краят. Тази работа няма край. Ние сме все в началото. Не чакайте края. В пеенето, което прилагаме тук, моето желание не е да ви направя певци, да ви преподавам музика, защото ако искате да станете певци, трябва да влезете в музикално училище. Тие елементарни работи трябва да ги знаете. Ние засягаме музиката само като една малка забава. Като едно малко развлечение. Като няма какво да правим, ще пеем малко. Ние няма да пеем много правилно. Аз не искам правилно пеене, защото според мен правилното пеене е в училищата. Там има правилно пеене. Например, плачът е неправилно пеене. Някой плаче, за да произведе ефект. Някой пее, за да произведе ефект. Но такова пеене същото е неправилно. Такъв певец не пее за себе си. Не пее за самото изкуство. За това именно не пее правилно. Аз искам всички вие да пеете за себе си. Пеенето в този случай е един вид тониране. Сега може ли да изпеете упражнението Кажи ми ти истината на друга някоя мелодия? Мислите ли, че този начин по който я изпяхме е най-правилният? Коя дума е по-хубава? Живот или свобода? Оточнени Учителя пее Ще ходя в твоя път на истината и живота, Господи, Боже мой. Всички ще се стремите да освободите душата си. И щом се освободи душата ви, вашите гласове сами ще се развият. Ще ходя как? Ще ходя с онази божествена любов, която е вложена в нашите души. Само при този случай може да се каже на човек истината. Това е отговорът на Кажи ми ти истината, която носи свобода за моята душа, или Кажи ми ти истината, която носи живот за моята душа. От тия две думи коя бихте избрали? Живот или свобода? Живот, защото след него ще дойде свободата. Ако искате да употребите музиката като средство за възпитание, ще употребите ниските тонове за подкрепа, за засилване на характера си. Те дават стабилност на душата. А пък високите тонове дават интензивност, движение. Когато искаш да мислиш бързо, да се движиш бързо, високо пей, но когато искаш да дадеш стабилност на характера си, да издържаш страданията, употребявай ниските тонове. Пейте вътрешно, но така, че като пеете, сам да се харесвате. Всеки от вас сам трябва да бъде и певец, и слушател.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 Събират се заедно около 50, 100, 200, 500 хиляди ангели и всички започват изведнъж утренната си молитва. Те отправят своята тиха утренна песен нагоре към Бога. Те, макар и да живеят на небето, отправят се пак нагоре, защото и над тях има небе. Над тяхното небе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 Старите трябва да пеят повече от младите. Младите и без това пеят. Човек, който пее, не остарява скоро. Стани сутрин и спей една малка хубава песен. Пей тихо, без да безпокоиш другите. В това отношение бих желал да приличате на ангелите. Вие какво правите?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 Най-после тя се оттегли, отбива се. Успееш ли да направиш това, ти си от онези песнопойци, които и мечката разбира. Ще кажете, как ще ми дойде на ум да пея? Страданието, това е мечката. Сидни отгоре на страданието, попей му, отправи ума си към Бога нагоре, и тази мечка току изведнъж ще се отбие и ти ще се освободиш. Ето да е смисълът на живота. Приложи пеенето като благо в семейния живот. А изкуството да пееш, то е привилегия само за малцина. Да бъдеш певец, да излезеш на сцената, всички няма тази дарба. Такъв певец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 Те все ще ви дадат малко от своето изкуство, поне от трошиците ще ви дадат малко. И тъй Пеенето е необходимо за вас, за да бъдете добри и весели. Като пееш, можеш да вземеш метлата и да метеш. Като дойде песента, работата навсякъде е лесна. Днес, например, Имаш работа с много хора, работата ти върви трудно. Какво трябва да направиш? Пей. Щом пееш, като се върнеш ще кажеш Слава Богу, днес прекарах много добре. Плюсът и минусът по този начин се уравновесяват. Хората ще са равни и в плюса и в минуса. Размишление Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.